Ніхто з них не плекав особливих надій стосовно фіналу цієї історії. Усі вони вважали себе далекими від ілюзій щодо власної долі в ній. Та жоден із них не підозрював, що останній тур того, що відбувалося упродовж кількох місяців, почнеться саме цього тихого осіннього ранку і завершиться задовго до настання темряви, що фінал виявиться настільки неочікуваним, драматичним та кривавим. Наталка прокинулася у сьомій. Сон зник якось відразу, наче його й не було. Хоча зазвичай він випускав її зі своїх цупких обіймів надзвичайно важко. Вона прокинулася з важким, неприємним, уже готовим, сформованим передчуттям, яке склалося ще раніше і прокинулося одночасно з нею. Борис уже не спав. Сидів на кухні під першою головою рукою, вдягнутий у свою незмінну куртку, застібнуту під саму шию. Зверху був накинутий плащ із загорнутими полами та піднятим коміром. Сон також облишив його відразу і ще раніше. Чомусь було зимно, навіть трохи лихоманило. Напевно, тому на плиті світилося блакитним полум'ям запалена конфорка. Навпроти нього, трохи ближче до стіни, стояла велика спортивна сумка – Застибнута на всі блискавки По її обрисах Неважко було здогадатися Що там у середині О, тільки промовила Наталя Ти вже зібрався? Не міг спати Сказав Борис Прокинувся, а сну немає От і збирався, адже все одно треба Добре, коли знаєш, що тобі треба Зауважила вона До того ж, скільки там тих зборів Головне, всю зброю зібрано Одне в сумці, друге під пахвою. Мандрівний лицар готовий вирушити на зустріч новим перемогам. Я тебе прошу. Тут він уже переміг усіх, кого тільки можливо, відчужно провадила вона, не звертаючи уваги на його спроби. І великих поганих хлопців, і маленьку, простакувату дівчинку. Тому в цьому місті йому більше робити нічого. Наталю, для чого знову? Для чого знову починати те, про що стільки говорино вчора? Я ж казав тобі. Ну, звичайно, – гірко зітхнула вона, – ти казав. Але те, що ти казав, знаходиться поза межами розуміння обмеженої істоти, вихопленої десь із базарних рядів. Борис підвівся і взяв з підлоги сумку. Тоді ще раз глянув на неї. Обличчя Наталки виглядало блідим, змученим. Але найбільше його вразили очі. Тон, яким вона говорила зараз, яскраво відображав її емоції та почуття. А оточі в них наче щось погасло. «І що ми навіть... Ти навіть не вип'єш чаю перед тим, як і ти?» «Чаю... Твого чаю я хотів би ще раз випити», – сказав Борис, «якщо є така можливість». Голос його при цьому помітно здригнувся. Вона вийшла, а Борис поставив сумку на місце і знову присів на табурет, зігнувши глибоко і натерпляче. Сам для себе він знав, що найближчі півгодини в усьому його житті будуть найважчими. Далі все піде легше, тільки перебути їх. Це можна порівняти з авто, в якого саме на узвищі скінчилося пальне потрібно лише зрушити його з місця, а далі воно покотиться, тільки б стало сил зрушити. Вона з'явилася швидко, вже охайно зачесана, з помадою на губах. Халатик змінила з підниця з блузкою, біля коліна її знову невідомо звідки з'явилася подряпина. Наталка швидко підійшла до столика, відкрила заварний чайник, всипала чай. Рухи її пальців були такими... Самошвидкими, швидкими, як завжди, але їм бракувало точності, тому, напевно, чаю всипалося більше, ніж належить, а фарфорова накривка дзенькнула голосніше, ніж зазвичай. Він це помітив. Чай заварювався, а вони мовчали, дивлячись у різні боки. Лише Борис кидав іноді на неї нерішучі короткі погляди. Потім вони так само мовчки пили, думаючи кожен про своє. Нарешті обидві чашки спорожніли. «Гарний був чай», – сказав Борис, – «як ніколи. Дякую тобі». Як вдалося? Він підвівся, беручи сумку. Наталка навіть не поверхнулася. Борис підійшов і став над нею. «Там, у кімнаті», – сказав він, – «зверху, просто на шафі, лежить конверт. Там гроші, документи та лист». У ньому все, що я не зумів пояснити тобі на словах, на що духу не вистачило, навіть не знаю чому, але ну, гаразд. Борис відчував, як гостро забракло словникового запасу. Раніше цього не траплялося. Словом, не читай цього сьогодні, добре? Повір мені, так буде краще. Нехай лежить. Відкрий його завтра, а ще краще, післязавтра. Таке моє прохання, побачиш. Так буде краще. Повір мені, будь ласка, і зроби так. Тільки не викидай його. Прочитай обов'язково. Ну, все. Борис нагнувся і притулився обличчям до її щоки та шиї. Вухом відчув доторк волосся, знову вдихнувши знайомий запах, від якого нестерпно защеміло в горлі. «Дякую тобі за все і пробач. Бажаю тобі щастя». Із зусиллям розігнувся, підхопив сумку і рушив коридором до вхідних дверей. Так хотілося озирнутися, але він не зробив цього адже його розгальмоване авто вже почало котитися. Двері тихо зачинилися. Цього дня Олексій Кобище з'явився в управлінні задовго до початку робочого дня. При всьому бажанні він не міг би пояснити навіть сам собі, що пригнало його сюди такої години. Просто вдома важко було знайти собі місце. Незважаючи на власну поінформованість щодо подій, які відбулися в управлінні та поза його межами, і попри які йому вдалося на свіже подив залишитися практично неушкодженим, коби ще не тішив себе ілюзіями, що все скінчилося. Що той, кого тепер уже всі називали не інакше як «хакером», Домівшись свого, зник назавжди. Інтуїція підказувала йому, що це не так. І необіцянка хакера побачитись переконувала його в цьому, хоча він не схильний був вважати її такою собі бравадою зухвалого злочинця. Більше того, відчуття, що знайома Бретта з глушником стрілятиме принаймні ще раз, виявилося вкрай нав'язливим, і майор облишив усі надії спекатися його. Слідство у справі Ромазана, звичайно, офіційно не було закрите. Але тепер уже і він сам підозрював, фактично скінчилося. Відчуваючи непотрібність будь-яких спроб оживити його, як і цілковиту власну неспроможність зробити це, Кобище ще являв собою втілену несамовитість. Наче той поранений ніндзя, цілковито виведений з ладу, не в змозі завдати вже нікому жодної шкоди. Він ще якось вимахував мечем, розуміючи, що мусить битися, оскільки досі не мертвий. Відкривши справу, він знову почав усе спочатку, перегортаючи протоколи, свідчення та висновки експертиз. У когось іншого сам вигляд цих до болю знайомих документів, напевно, вже викликав би якийсь нервовий тик. За цією роботою і застав його Можейко, увійшовши до кабінету за 20 до 9-ї. Кобище лише кивнув головою на знак вітання, ледь помітно. Обличчя його було бліде, вилиці виступали на ньому різко, як ніколи. У попільниці вже валялися два недопалки. Капітан Мужейко розумів, що в такій ситуації, можливо, краще було б і не вітатися взагалі.